Triggavarning! Är vi i ditt nyhetsflöde? Är det redan för sent? Nå men hej på dig du! Och välkommen till Triggavarning! Nu vet jag att många har uppdaterat sina nyhetsflöden ivrigt och febrilt och funderat att Vad fan är min Triggavarning? Jag behöver min dos rakt i alla håll! Nu! Och så finns det inte där och så kommer vreden och våndan. Och undrandet vad är det jag vill ha det? Men det är ju en bra åsnebrygga till vad vi ska tala om idag. Det vill säga, nyhetsflöden. En aning ditåt i alla fall. Varför undviker du frågan? Varför, varför är det sent den här veckan, Sami? Det är ju inte första gången. Till det så svarar jag till dig, kära återkommande lyssnare. Att stufu, shut the fuck up. Det är här nu. Det som du har väntat på okej folk kanske inte klickar så religiöst men nyhetsflöden att det är ju så här att, att Facebook har ju sin idé och Youtube har sin högt specifika idé och de här algoritmerna så komplotterar för att försöka få oss alla på fall och leverera en stadig ström av skit som borde vara klippt och skuren för just dig och dina preferenser. Och ibland så är det bra, ibland känner man sig mycket väl om händetagen. tills det slinkar in den där grejen. Som till exempel triggevarning som du inte alls bad om och som dina bästa fiender och dina värsta vänner inte undrar varför har du just utsatt dem för det. Och kanske de borde ta bort sig sin vännekrets så du inte får tillgång till deras hemska preferenser. Men Ibland så händer någonting, ett fenomen, som är som så, så påtryckande och så påträngande att du kan inte ignorera det det läta sig in som en ättrig, liten ordsmed som sitter varenda vecka och försöker leverera kvalitet. Jag vet att jag kan inte använda analogin som... Triggervarning som analogi till analogin som refererar till triggervarning. För det blir liksom lite för mätta inlindat i en allt för god smördäg. Men jag gör det i alla fall. Och vad ska du göra åt det? Mm. Ursäkta, socialmedia Push. Jag glömmer alltid bort. Kan vi göra det under 10 sekunder? @gmail.com Skicka dina bästa e-mail dit. Och så finns vi på Twitter triggervarning 1. Och så finns vi på Facebook triggervarning. Hur var det? Funkade bra? Får jag betalt att gå hem nu, herr producent? Nej. Fru producent? Nej. Ingen? Okej, okay. fine. Nu betalar jag tala lite till. Okej, okay. här är pudens så kallade kärna. Vad han har han svamlat om de senaste tre minuterna? <coughs> Amber Heard och Johnny Depp. Alltså, varför finns de här i alla jävla nyhetsflöden som jag har tillgång till? Jag har klickat bort det. Jag, jag har stängt av rekommendationer av kanaler som Ivrigt pusha det här. Jag försöker att inte klicka på det. För jag vill inte veta att alltså jag är våldsamt ointresserad av Amber Heard och Johnny Depp. Att som jag gillar Johnny Depp som skådespelare, men ni som fuck off with that shit. Och att som ja, med alla kort på bordet. Ja, det verkar som Amber Heard är en hemsk människa och Johnny Depp är. Um missförstådd och det har skett orättvisa mot honom men å andra sidan mänskligheten är ju lite så där att när en person hoppar på så då hoppar ju resten på och att som, det är ju inte så att vi, vi väger många olika synvinklar här längre utan varenda dag det är det en ström att Amber Heard blir owned unbehörd, Heard ljuger, Amber Heard ser konstigt ut i ögonen när Johnny Depp ser normal ut i ögonen och att som Allting är ju vinklat så här och jag tenderar att reagera väldigt misstänksam när, det, när jag tycker det är en otroligt kraftfull push att man ska tänka på ett visst vis. Och Oavsett hur man känner och hur mycket man gillar Johnny Depp och hur mycket Amber Heard info med nästa menar med och så vidare så känns det ändå som att det finns <coughs> krafter där ute som har bestämt sig för att nu så ska vi flagellära Amber Heard att det finns ingenting som vi kan empatisera med ingen sympati överhuvudtaget hon har fel och hon är ett monster och Johnny Depp är och sådär. men att många av de här videorna som pushas och så, tycker jag att det, man kan tolka det lite hur som helst inte, inte blir hon owned och inte, inte det så allvarligt som de säger så det är bara dräv och de hoppar på henne och nu innan alla mejl kommer in nu då som berättar att jag bara inte förstår Jack Sparrow, eller jag menar Johnny Depp, eller vad ni nu masturberar med om kvällarna så jag, jag sa redan i min, i min tidigare anföring att jag gillar Johnny Depp liksom, han är, han är en, en, en skådespelare som jag gillar att mysa tillsammans med och att jag är den första att säga när en man har blivit felbehandlad av en kvinna för att jag har upplevt det själv Kanske det är det min uh, offermentalitet som spökar. Men jag vill inte vara någon matur i det här programmet. Det handlar inte om mig. Det bara säger att när det kommer en våg av påtryckning att säga på ett visst vis, så känns det som jag bara som motkontrast vill väga möjligheten att kanske det inte är så ensidigt. Men oavsett om jag har rätt eller fel, det är kanske inte fokuset för det här. Det som jag vill lyfta fram att jag kan inte undvika, för jag kan inte. Jag har stängt av allt som jag kan. Jag klickar på alla kryss. Jag har tagit bort rekommendationer. Jag har fullständigt blockerat vissa kanaler. Men ändå. Varenda satans gång jag är in på Facebook. Och varenda satans gång jag är in på Youtube. Och varenda satans gång. Jag bara slösurfar någonstans på nätet. Så kommer det med rekommendationer och förslag. Om Amber Heard och Johnny Depp. Och jag som Men stopp. Jag bryr inte mig. Jesus fuck. Att. Jag hoppas att den här rättegången tar slut någon gång. Men jag undrar ju också stilsamt som att. Brukar inte de här rättegångarna annars vara slutna? Det verkar som att de har lyft bort väggarna. Alla väggar i det där domhuset. Och så. Man får ju som sig från alla vinklar. och i, alltså inga, inga sketcher. Allting är ju som att, att Det är ju blir en ny reality show. Så att som... Har vi som bara tar bort den här barriären nu mellan lag och underhållning? Eller liksom, är, det, är det ett spel? alltså what, what's, what's going on? att Varför måste jag följa med de här häxorna varenda dag? Att ja, ja, jag bryr väl mig på något sån här medmänskligt plan. Och jag vill som att den... Den som är mest oskyldig nu då ska få, ska, ska få sin rätt eller någonting. Och jag antar nu det med alla fakta på bordet så kanske det möjligen är Johnny Depp. Men bryr jag mig så mycket, jag vill se den här sheeten varenda dag. No! Att folk spenderar ju mindre tid med att bevaka vad som händer i Ukraina än att kolla och följa med det här. För att nu får vi alla gotta och se att titta nu när Amber Heard sitter där i sina fina kläder. Titta vad hon låg där. För hon log Såg ni? Ah, oh, what a bitch. Skyldig, skyldig. Och jag Johnny Depp han lär. Han tänker på friheten. Han, han, han reagerar på någonting. Han reagerar säkert på ett fint minne av sin barndom när han hjälpte en gammal man. och så alltså, nu ska vi se vilket offer. <gör> Amber Heard låg igen. Titta hon lär sitt häxläge och, och smäkar sitt förgiftade och man får Fuck sake. Stop it. Att jag tror det här är liksom vad som är fel med mänskligheten just nu. Att sånt här så gillar vi att gotta oss i och gräva nära och sig. Men är förnuftig människa, men varför televiseras det här? Varför får vi en stadig ström av uppdateringar om det här? Varför får vi sitta och glow på Amber Heard som sitter och, och lär och försöker vara med liksom varenda dag? Att, som att var, var, ligger som, var ligger det mänskliga värdet av? Var ligger den här rena intellektualismen? Vad får vi ut av det här annat än att <laughs> nu ska nog den där kärringen få och Johnny ska få upprättelse? Och jag menar, det finns ingenting vi kan göra att påverka det här. Och att jag antar att en stor del av det här det handlar inte egentligen om pengar längre utan det handlar väl om att Johnny Depp ska få upprättelse. Och att liksom Disney... Och, och såna här instanser ska få se en, en lite fitt pisk därför att de är så snabba att kasta folk under lastbilen att de har inte ens tid att överväga att kanske det inte ligger till som det ligger till. Men jag, jag vet också att det här ska sig på andra plan därför att det handlar inte så mycket om Johnny Depp och Amber Heard eller det handlar om Johnny Depp och Amber Heard så till att, att folk får gotta sig och och som så att ta, ta gratis käftsmälla på vägen genom eller förbi. Men det blir ju också någon sån här. De försöker ju använda det här som så mycket annat till att så att säga omvända mitu. Att nu är och med det här så ska som allting lyckras upp Och alla. Inte bara så här lite lösa anklagelser. alla anklagelser under MeTu har varit felaktiga. Därför att det visar sig nu då att. En där kvinnor har ljugit. Och man är som att. Kan man som inte bara behandla enskilda fall som enskilda fall. Att jag, jag har sagt det tidigare när vi har gjort de tidigare avsnitten om MeToo. Och jag säger det nu att. Bara för att en man är skyldig betyder det inte att alla män är skyldiga. Bara för att en kvinna visar sig ljuga betyder inte att alla kvinnor har ljugit. Att <coughs> man måste ju som säga enskilda fall som enskilda fall. Jag tycker det blir ofta den här generaliserade debatten att det är ju samma sak när folk börjar tala om nu då manligt privilegium eller att oj titta i den här instansen <hört> sitter det bara en massa gamla vita kaukaser så att därför så är, är män giftiga och, och, och chauvinistiska och man ska inte lita på dem och vi borde aktivt skada dem. Och jag är som att vad har det att göra med män? Att som om det sitter en instans där nu då och säg ledningen för någon sån här urgammal filial eller något bolag eller whatever så sitter där en massa feta vita gubbar det där bestämmer. Varför, varför är det ett problem med mig? Bara för att jag råkar vara man. <coughs> inte sitter jag där. inte. Att, och det är också till exempel när man talar om frågor på en helt annan äh, tangent här så att de no, vi, vi talar om lönekurvor och vi talar om, <skratt> om hur, <skratt> mig, hur kvinnor marginaliserar sig på arbetsmarknaden. Och så, så, att, så att visa folk liksom på chefspositioner hur mycket de tjänar. Så är det att på, hålla fram att det här är fel. Och sen så håller väl bokstavligen alla med att ja, det är fel. Det skulle vi kunna ändra på men så finns det då den där lilla gruppen som vill gå som längre som att ja men det är fel för att alla män är hemska och därför ska de straffas och igen hur är det här ett manligt problem om man tittar på um, samma slags statistik så att se, se hur många hur manstominerade arbeten är som till exempel nu då att att lägga väg eller att liksom så här hårda fysiska arbeten och som så här då totalt manstominerat inte det någon som lyfter fram det inte att säga som att ja men nu så får inte kvinnor uh, gå in här i liksom medie- eller sjukvården utan nu måste så här många tvingas till att bli vägläggare för att jämlikhet ska det vara mm. och att som det är väl just det här också när man, när man kommer till uh, en sån här nu då välbevakad händelse när då som säger Amber Heard och Johnny Depps rättegångar eller rättegång eller fall eller mediasirkus så att en sak, ett enskilt falska som står som modell för så mycket som händer där ute. Att först så är Johnny Depp hemsk och alla män är hemska och inte kan man lita på någon Amber Heard Och sen bestämmer sig med i den allmänna opinionen att nej egentligen så är det ju Amber Heard som är hemsk. Att titta vad hon ljuger och titta vad hon lär och inte hon är en bra skådespelarska heller och att att, vilket betyder att you, me too fail, you guys så att nu var allting som det åstadkom och alla de monster som vi nu då faktiskt drog till rätta med oklandeliga bevis så det betyder ingenting längre, upprättelse för alla dicks out for all dicks liksom och jag säger att nu går ni igen för långt därför att man utgår att allting som existerar är ett vakuum och att det bara finns en lösning på allt och att som det finns två motpoler och det måste antingen vara det ena eller det andra och det är ju de här eviga nyanserna som går förlorade. Men det som är viktiga här och som jag tycker då är viktigt att lyfta fram med. Varför fylls min fin med så mycket Johnny Depp och Amber Heard? Jag vill inte höra mer om dem. Jag hatar mänskligheten och jag hatar liksom de här fucking algoritmerna som inte förstår. Och att inte säga, jag kanske inte absolut när det börjar klicka på en video. för det var som att, what? Johnny Depp är rätta gången. What? What's going on? Och så tittar jag väl typ två, tre minuter och så som, uh, okej, okay. noh. Vi får väl se hur det går. Och jag antar att eftersom jag tryckt på det den där enda gången då. Så vill jag ha det hårt. Och jag vill ha det hela tiden. Så därför så har väl nu då krafterna som finns där ute nu då existerat. Att, att nahmen, han ska ha det. Och han ska ha det varenda dag. Och han ska ha det på varenda sajt han besöker. Vi ska nog visa honom att han engagerar sig i Johnny Depp och Amber Heard. Och jag, och jag vill det. Att, är, det, är det en stor uppoffring att ignorera det eller klicka förbi där. Nej. Men varför måste jag säga det? Att som, det är ju det som är så fint med det här moderna informationssamhället. Och det är ju också någon slags valspråk för alla som har betänkligheter och, för, och frågor, eller kanske är inte övertygade om att den tid och det informationsflöde som uppenbarar sig till följd av detta alltid är det uppeliga. Så kommer ju alltid någon vis guru och säger: Ja, men du behöver ju inte titta. Och det är sant, jag behöver inte. Men varför är det där? Varför är det så aggressivt? Varför just den här grejen? Varför har världen bestämt sig för att det här och det här just nu? Det är det som är värt och viktigt att bevaka. Medan det finns så många andra saker. I världen som sker just nu. Eh, som definitivt. Borde uppta mer. Av min intresse svär. Som jag borde engagera mig i. Och som jag borde hålla mig uppdaterad med. Men nepp. Jag ska se. Och så ska jag försöka lista ut. Av så här splashbilder. Spekulativa. Eh, Paintshop. Eh, att som att. någon. Uh, Amber hörde under ögonen idag. Eller att hon för att hon försöker säga bättre. Eller att hon bara för att hon sitter och rugar på någonting hemskt och Johnny Depp. ni alltså, Men Det här är ju en skit historia om sheet manager. i ett shit land. Men sheet cirkus som levererar sheet material till min sheet feed. i min sheet sociala medier varenda sheet dag. Shit, Stop it. Varför? Att. Spelar det någon roll i det här kedjan? Vem, vem som är den skyldiga? Spelar det någon roll hur, den här, hur det här dombeslutet faller? Nej, egentligen inte. För att det handlar ju om att Johnny Depp ska få upprättelsen nu då på social media då. Så att den allmänna opinionen då kan pusha honom vidare. Och att som. I så fall, de är väl done. Då. Men jag, jag är bara rädd att liksom efter, om ett år så kommer det fortfarande att vara så här dagliga uppdateringar om Johnny Depp och Amber Heard. Att de förtjänar ju snart sin egen jävla kanal. Att som dedikerade tv-kanaler eller så här medieorgan som bara <coughs> pushar mer ut en stadsstramba malat kött och Och så sitter massorna där och så namn, namn, nam, mer hur, hur, hur, hur äckligt kan vi göra henne? Och jag alltid funderat då att no, hur långt kan det drivas då? Vad händer dagen som Amber hört ta livet av sig? För att som det är inte bara det att hon, hon nu då är på den förlorande sidan utan hon tillåts inte ens ha någon åsikt hon tillåts inte ens reagera längre att som hon, hon får ju inte ens uttrycka en åsikt. Och nu låter det kanske som att jag försvarar Amber Heard. Vilket är fel. Jag skitar blankt i Amber Heard. Men jag skitar också i Johnny Depp i den här kontexten. Och det känns som att heller att man får inte säga att man bryr sig därför att då på något vis så är man för att kvinnor Uh, misshandla män eller behandla män illa. Och jag är som att hello alltså jag är en man, jag vill inte bli behandlad illa. Jag vill inte att kvinnor behandlar män illa. Jag vill heller inte att män behandlar kvinnor illa. Faktum är att om ni frågar mig så är det citaten ni kan ta med er, uh, när ni parafraserar från just det här avsnittet som någon nu som då gillar att ta ur kontext och citera mig på alldeles hemska sätt att Sami säger att om det är möjligt så skulle människor kanske inte behandla andra människor illa. Om det går, så långt det går. Kön! Det spelar liksom ingen roll. Fallande tonläge. Därför att det kanske inte är det viktigaste i den här debatten, men jag vet att allting handlar om kön och jag är tydligen den enda personen kvar i världen som inte bryr mig det minst om du står eller sitter nära när du kissar vilken vässa du vill gå på, vad du identifierar som eller hur du nu vill leva ditt liv och vilka jävla preferenser du har, fuck you. det är inte mitt problem liksom, vad en som gör dig glad, men lämna det borta mig och sluta hunsa mig, varför är det mitt problem och varför ska som så många stämpla sättas på allt som händer här? Att jag har hört att den här Amber Heard och Johnny Depp-grejen står som modell för allting. Från liksom nu då MeToo till social acceptans, till könsfrågor, till äh, det amerikanska presidentvalet. Till förstås vad som händer i Ukraina. Och man har som att hur? varför måste som en, finns det som bara en grej som får uppta vår intresse svär på en gång att som, och ska den då måste stå som någon sån här lins för, att, för hur vi ser världen och liksom måste vi som jämföra Amber Heard och Johnny Depp nu då med allting som sker i världen just nu är det här nu då, det här glaset som vi måste se verkligheten genom därför att det här har blivit vår verklighet att jag vill inte riktigt spela på den fiolen. Jag tycker att det är ganska onödigt. Och jag, det känns ibland som att kanske det är dags nu att stänga ner internet och plocka upp en god bok. För att kanske det är där som sanningen ligger. Plus att folk glömmer också bort att många av de här videorna av nu då. De här två ballvantarna lite vinklade. Mm, ja Mm. kanske en aning att det här med opartisk medel eller som liksom så här uh, objektivt nyhetsrapporterande det är just det att Amber Heard och Johnny Depp och deras rättegång det är inte nyheter det är inte liksom att det här händer att om du har en video som sitter och spekulerar kring hur Amber Heard kisar och bara försöker fundera ut att hur ond är hon den är ganska vinklad och jag vet att den är vinklad därför att det ska engagera oss på ett emotionellt plan. Jag vet att om vi engagerar oss på ett emotionellt plan så vill vi ha en uppföljare. Och jag vet att eftersom man börjar att göra en video av en spekulation så är det till mer spekulation. Och så blir det en serie av spekulationer som försöker få det att tänka på ett visst vis. Och därför så finns det ett visst nöje eller en, en, en viss vinst i att försöka få en att tänka negativt för då engagerar man sig mer och då kan de göra mer video och så kan de generera mer vinst och där så fångar de oss i ett allt djupare nät därför att de bygger en massa innehåll av ingenting som är bara byggt på spekulation och på att sälja lögner. Och att vad beskrev du just modern massmedia? Jo jag gjorde det, men jag försöker nu isolera till det här väldigt specifika exemplet. Därför att så här fungerar det. Och att alla som inte ser det. Så är förmodligen liksom för djupt inne i det hela. Att du vill känna på ett visst vis. Här finns det nu då. Den här, de här innehållsskaparna som, som förser dig med det. Men att som det enda de försöker göra. Är ju att dra dig djupare in. Och få dig att klicka på med videor. För att generera pengar. Inte någon som sitter för sitt ägarna. Jag skulle göra de här videorna. För att försöka komma till någon sån här sanning. Eller faktiskt. Så här etiskt innehåll eller nyhetsvärde. Det sker inte. Att igen ifall det inte gick in första gången. Amber Heard och Johnny Depp. Det är inte nyheter. Men vad är nyhet? Kan du definiera Okej, okay, alltså som vad gäller ren journalistik nu, det här objektiva intressebevakandet Nyhet Amber Heard och Johnny Depp sitter i rätt en rättegång. Nyhet det Allmänna opinionen så verkar nog ha tagit sidan av Johnny Depp uh, Allmänna opinionen så kan också avgöra om Johnny Depp får komma tillbaka och fortsätta göra Pirates of the Caribbean-filmer uh, den objektiva sidan säger också att Amber Heard så äh, klandrar Johnny Depp och nu så vänder det om. Och den här rättegången kommer förmodligen att tas vidare. Okay, det är den objektiva nyhetsbevakningen. Och allt som händer mellan scenerna. Hur ansikts, vilka ansiktsuttryck de har. Hur de uttrycker det. Äh, om man kan se äh, en, en liknande... Uh, retorik för när Amber Heard försöker gråta i någon jävla Aquaman film och om det kan appliceras på rättegången. Det, mina damer och herrar, är spekulation och bullshit och är bara till för att få svag sinta människor att klicka vidare därför att de försöker hitta någon sån här dold sanning som egentligen inte finns därför att det är bara byggt på någon lögn och fabricering som inte fanns där till att jag med men det är inte viktigt det viktiga är hur ska jag få bort det här fanen ur min feed jag vill inte ha någonting mer är det någon som har något bra tips kanske man ska kunna göra någon sån här Amber Heard och Johnny Depp blocker som tar bort all shit som har att göra med dem så fort jag ser liksom Amber Heard och hennes grinande grej som sitter där så kommer blocken och bara så nej och så fort man säger Johnny Depp sitta med sina ringar och någonting så bara, nej och så får man säger deras namn så typ raderade hårdskivan och typ projekt Så en projektil ut med datorn ur fönstret och så är man fri. FRI! Och så springer man in i skogen och, och läser mycket av altar eller någonting. Fuck shit. Jag vet inte. Det, det, det, det blir inget långt avsnitt idag. Det kanske inte behövs ett långt avsnitt idag. Det som jag vill få fram är att att det finns, det finns ett intresse av att styra vår uppmärksamhet och att försöka fånga den. För att just din uppmärksamhet är värdefull. Just dina preferenser är också värdefulla. Och att det diskuteras ju en hel del nu om till exempel Whatsapp. Och att Whatsapp är något som många, många människor använder dagligen. Men sen kommer Elon Musk och någon och säger att man använder Signal för att då är du så säker och då kan du säga vad du vill och då kan du kalla vem som helst Upps, jag menar, då kan Donald Trump uttrycka sig fritt eller sådana här saker och att det här opinionen så är viktig den allmänna opinionen är viktig och det finns det existerar de här krafterna som hela tiden försöker styra den för att där fokusen är, där ligger marknadsföringen och där ligger intressebevakningen och där ligger pengarna och att ifall du inte har räknat ut den så är det värt att upprepas att om du använder en gratis tjänst och du betalar någonting för den så då är produkten du. Då kommer det att ske någon, någon sorts skälande av information eller lånande eller anpassande av information som kanske bättre ska uttrycka det. Dina preferenser är viktiga och dina intressen är viktiga om man kan monetarisera det genom att till exempel ta över din feed. Med en massa videor om Amber Heard och Johnny Depp. Så då är det pengar för någon där ute. Det är inte bara att hohohoho ho, ho, ho, här är en till av de 200 videorna där klicka på 2000 gånger redan. Det är skräddarsytt och anpassat just för dig. Och är det är bara folk som jag i marginalerna som inte vill klicka på en enda video till. Och det är därför som jag reagerar också som jag gör det här avsnittet. Därför att vanligtvis om det kommer en sån här grej ska jag till sist. Genom att inte klicka på någonting genom att aktivt dumma ner all sån här shit för algoritmen att förstå att kanske han inte vill ha mer. Och då så slutar det. Men just med den här specifika grejen så slutar det inte. Hur mycket jag än trycker bort så kommer det bara mer. Så nu har någon bestämt att det här är nyheter. Det här har ett innehållsvärde. Det här har ett faktuellt innehållsvärde. Även om det är bara är uppbyggt av typ 99% spekulation. Så att försöka göra de här dräven. Att försöka bygga på hat. Och det är just också det att starka känslor genererar investering. Så här, emotionell investering. Du blir intresserad, du vill veta mer, du vill bidra. Du vill på något vis fortsätta med det du gör. Så igen, det genererar mer pengar. Det genererar mer intresse. Det genererar mer jävla material. Så det är på något vis ett medium som konstant spyr i sin egen mun och kallar det föda. Och sen så lär det till att man spyr igen. Och medan man vumerar både ord och mer uppkastning så bara blir den en sån här ond cirkel. Att den sån här oriboros som inte bara äter upp sig själv utan bokstavligen också gör det sig själv på ren galla. Så vad sägs som den analogin alla kritiker där ute? Oh, Triggervarninget gmail.com Jag väntar ivrigt på dagen när någon börjar generera hatvideor om triggervarning. Det finns inte en... En tillräckligt aggressiv intressebevakning av det här programmet och dess usle programledare. För att, varför inte? Det är väl nyhetsvärde. Och på tal om att spy i mun och på tal om att spy i hörlurar och på tal om att offra sina öron för det allmänna goda. Varsågod, det här var ett intressant avsnitt. Säger jag, bestämde jag just åt dig så du behöver tänka själv. Som du definitivt ska sätta bland de andra i samlingen och ta fram och ömt fundera kanske om några år. Att som. Vad var det som hände och varför blev det den här mediacirkusen kring just Amber Heard och Johnny Depp? Vad sysslar med just då annat än att önska att triggervarningen kommer ut regelbunden när det ska komma ut? två dagar sent, herregud nu trycker jag på Ted och Kai eller någonting annat så jag får den där fina spytjänsten i munnen och i öronen och alla andra ställen så tarligt sagt Ted och Kai är nationella skatter som borde bevaras men tänk om de hamnar i rättegång snart vem vet då? Vem är det som sitter och kissar då? Vem ska du hålla på då? Det vet inte du eller jag. Det måste nyhetsflödet bestämma åt oss. Men tills dess, gov vänner. Nästa gång är det spoiler-varning. Igår så tog jag för Nikolaj och gick och såg inte mindre än tre filmer. Som Måne, om inte någon av dem, recenseras. Så det kan väl vara en fullt duglig ursäkt för att trygga varning kom när det kom. Jag tänker inte be om ursäkt. Det lämpar sig inte 2022. Anyway, ha det bra. Och den där spysmaken i munnen. Så du vänjer dig med tiden. triggarvarning